wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi annar wa ba'du fnderimi apsolutitakon Allahu tabaaraka wa taala mashira Allah dhe po shëndetit Allahu xhallahu ala çopshim mirëmtmir ne pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam bi familjen e ti ndarshme mbi shoktet e ti besnik dhe gjithata ato te cilet e pasojnë dhe ndjekin me të mirë dheri ditën e gjikimit. Vëdhe zërëndërshëm, me elenë Allahu të barekëve të ala, do t'i veqojnë disa qaste për të folë për një tem, me titullë Lidhja edukatës së besimtarit me akiden dhe besimin. Kështë e ka titulu Hoxha, Muhammed Qudbë, Allah e Mëshiroft, i cili ka vdek para disa muaj dhe, ka qenjoni prej thyrsave në islam dhe djetarve të muslimanve. Kjo është vloj i sejtë kudbit, Allah i më shëroftë dytë. Mirë për pa para këtina kanë shënua dhe djetar tjerë libra, prej të voglëve dhe të mlojave, dhe gjithashtu prej se lefi transmitohen fjalë dhe kaptinat ndrysh me Bukhariu dhe muslimi kanë sjellë nga për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Ajo qështje e cila ditët e sodit, Thuajt se është ba për i qështjeve në file Në vëdha nëse diskutohet Apo silët moabeti Dhe biseda rëth ahlakit Rëth moralit Dhe edukatës Gjithmon shikohet pikondit Se kjo është një vejpër në file Kushe ka elhamdulillah Kushe se ka prap elhamdulillah Nga se është vejpër në file Andaj kështu nga shtipja e realiteti Nga lufta e armigjve Edhe nga ignoranca e vetë besimtarve këtë mbashkohën krejtë gjithë gjith këtë këqia, formohën gabime në dispozita. Do më thanë e kam përqëllim, se këtë përmendet edukata, njerëzit më njëherë e parafitirojnë, edhe e kam përqëllim njerëzit njerëz të uzzuom. Jo ta të cilët nuk janë të uzzuom, apo jo besimdorë. Nga se ato nuk e kam peshorë Allahun, dhe për nga merin sallallahu aleyhi wasallem. Po e kam përqëllim atat të cilët i përkat Libri sallallahu xallahu ala, sunneti të pejgamberit sallallahu alejhi dhe i perfkufohen në jetën e tyre me Kur'an dhe sunnet, si e kuptojnë edukatën e besimtarit, moralin e besimtarit. Allahu xallahu ala kur e ka përmend suksesin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe si ka arrit me ngre dhe me ofrua sahabët, ka thon sura Ali Imran ka thënë Allahu Gjellewala, fe bima rahmetin min Allahi, linte lehum. Ti o Muhammed, sallallahu aleyhi wasallem, me mëshiron që të ka dhuru Allahu Gjellewala tyje, linte lehum. Kë qim i but me ata, me kanë, me shok të vetë, me muslimantë të cilë të kanë pranue, fejnë Allahu Gjellewala. Pas ta i ka ardhë, Supozimi i ditë që kërë të kishë qenë për nga meri sallallal e sellem, jo i budë. Qëka tha, u ala u kumë të fadë dhënë, që kërë ti të kishë qenë i vrashtë, i vrashtë. Vrashtësia kuhi, tek, kaptina e morali dhe edukatës. Ghali dhe al kalbi, me zemër të ngurtë, nuk i do njerëzit, nuk ti intereson për kërkanë, vetëm njerëzit. Egoja jote. Kjo të edukatus, haulik, i ku te kaptina e edukatos. Lemfadhu min hawlik. Kishin ikret prajteje. Thon diretor Ibn Kathiri, thot meditoje kët ajet se sa urtisit Allahu i ka zbrit në këto dy ajete. Allahu pejgamberit njerzimit ja ka akuzue, nëse do nempos afër njerzit, lentalahum, le që çeni but me ata. Përndryshe lemfadhu min hawlik ata do të ikin prej teje. Thot komentatorët e këtij ajeti, gjithashtu dhe Ibn Kathiri, do të nëse pejgamberit i kishin ik, ik njerëzit nga sellia e vrasht, nëse pejgamberit, i cili është obligim dëshmëria e tina dhe bindja ndaj tina, pa diskutue, pa diskutue, nëse vërtetohen cilësitë e pejgamberis tek një person, është obligim me pasur dhe me ndjek pa komend, pa diskutim. Allahu ja ka kushzu, ka thonë Me qeni vrasht Edhe tip se i e pe nga merë njës ka me hikë prejteje Pe nga merë i Allahu gjellewala Thojnë djetartë E si është puna me neve Si është puna me neve që njërës nuk e kanë obligim Me në ndëgju Asë nuk e kanë obligim me në respektu Asë nuk e kanë obligim dhe asë nuk kanë Kur një farë të drejte ndaj, ndaj neve Qka thune se na Bomi, pa edukat dhe pa moral Shumë e ma shpejt Kishin me hikë njërzit prej meve ndaj nga kja jet djetar të nga nëzir se edukata ësht prej obligimeve të fjalës la ilaha illallah ësht prej obligimeve ndaj dhe cilë me dhe argumente tjera se kjo ësht prej obligimeve dhe jo prej veprave vullnetare dhe nuk ësht prej veprave na file nëse ti do në stolisësh me edukat dhe nëse nuk do në nuk stolisësh kjo as pak nuk ka dëvoje me shëriatin e pengamerit sallallahu aleyhi wasallam Allahu جل و علا, ajetat e para të sujat e gazvit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kaqëjn Surja Al-Alaq. Iqra bismi rabbikalladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Lexojmë emrin e Zotit ton, i cili ka krijuu njeriu nga ajqaku i ndizur, lexojmë emrin ton i cili është Ma Bujari. Pastaj, pastaj e kapërmend diçilsi të njeriut dhe në komend ka arse këto si cizian të ebu gjehlit mirë pa Allah u gjellëvala që ka përmen e bu gjehlin nuk e ka përmen e bu gjehlin shkaku i zbitjes në komentator thënë është e bu gjehli mirë pa Allah u gjellëvala me gjithse ka fillu shpalljen e kuranit shpallja me e malë e cila ka zbrit nuk e ka përmen qështjen e kujna e akidës direkt nuk e ka përmen qështjen e akidës po që ka përmen ka përmen dy qështje të cilat. Kalmukon pënges për me pranu këtë kuran. Duhën Allahu gjëllëvala, e ka zblit ikra bismi rabbi kelle dhi khalak, për me zblit këtë kuranin pas tina, nuk e ka përmen da kitën direkt, pa e ka përmen ledzo dhe i ka përmen dy cilësi, të cilat kanë të bojnë me edukatën e njeriut, me cilësi të njeriut, me karakteristikat e njeriut, të cilat nëse i ka njeriun vetë vete, bojnë pënges me pranu kuranin. Banë pëngesë me pranue Fjallën Allahu Gjellë Wa Ala Banë pëngesë me pranue çka? Hakin të cina ka zhvit Allahu Gjellë Wa Ala Qka tha Allahu Gjellë Wa Ala? Ekipati ata i cili E të pranë Innel insane le jetë gha Vërtet njeri ju E të pranë Qka është me të pruhe? Gjdo sen qka Allahu Gjellë Wa Ala ka urdnu për diqka, apo i ka kriju e njerëzit në në qatë në tërshmëri, të pastor, nëse njeri ju shkon ose nga ona e ekstremit, ose nga ona e neglijenësës, kjo është të prim. Andaj, bëntejmia, ka thonë, njerëzit shpesh her e përdorin fjallën të prim vetëm nga ona e ekstremës, vetëm nga ona e ekstremës, në gësa nga ona e neglijenësës, këta nuk e qujnë ekstrem, të prim, edhe kjo është t Kena full për imanin, kena thonë se në iman kanë deviju di grupe krejësore, i rgjaja dhe khavarijgjizmi. Khavarijgjt kanë shku tepër, tepër kanë kushkëtu se njeri ju pora, rrështitin nga mim kafir, i përgjithmonë në zjarë. Këte janë kanë deviju, nga në kjetër për balë këtë në e kush kanë dalë, kanë dalë e të cilët kanë thonë, banë shkadush se i lirije. Veshtu je besoj Allah unë gjëllëvala, nuk ka problemë. A kjo është edhe kjo ekstrem është Kjo ekstremi se është bosh kak për me deviju njërës Me gjithë se edhe kjo qetra është ekstreme Inel insenel e jetë gha Qa ko dëboje teprimi i njeriut me zbritje në surës të por Qa ko dëboje teprimi, tësia e te teprimit me, me akidën Allah u Gjellewala ka zbit në kinathon Kur anin me i gjman e ulemave se ka zbit për shka Për me adhuru Allah u Gjellewala edhe për nga meri sallallahu a.sallam është dërgu për çka? Hatta jesh eduan la ilaha illallah o enni rasullu Allah ka thonë jam dërgu për çka me, me dëshmunjër se s'ka ta dëruar me meritë posa Allah dhe unë jam i dërguari i ti mirë po kjo nuk këptohet se edukata nuk është më brejnë da kësajnë që nuk kuptohet se edukata nuk është brenda kësajna. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër ka thonë: "Bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq." Jam dërguar, sikur të ke hadithin e par, jam dërguar për laj, laj, laj, la ilaha illallah, edhe këtu jam dërguar për çka? Li utammima, për të plotësuar makarim al-akhlaq, edukatën e mirë, edukatën e mirë. Andaj për ai çellimi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë edhe, edukata e mirë. Andaj Allahu xhallahu ala E ka përmend Cilësi në port njëriju të cila bohët Shkak dhe penges Për mësë përpranua njëriju hakin Jatë dha e te, pron. e te pron E te pron kur E te pron kër a i me ndonë së është i pavarë Nga Allahu gjellewala E te pron kër me ndonë së është Se Allahu gjellewala ka thonë Arrahehu Arrahehu staghna A i me ndonë së është i pavarë A njëriju me ndonë së është i pavarë A është i pavarë Me që njëriju i pavarur a mundet me u pengun nga vdekja Jo, Allah Ska mundësi Pavarësia është qka Kur ti dëshiron dikush me me prun ti e diqka Dhe pavarësia qka është Ti e pengon ata Hajde pengoj e vdekjen Gjetarë gandon me pasen i pavarur Ishte pengun nga vdekja Ska mundësi, së është i pavarur Allah u gjellewala është ajë cili është i pavarur Pas ta e ka përmend Nasë jetin këdhibe Tincin e dytë Rënacak i madhë Rënacak i madhë njëri ju Që është rënacak i madhë? Nga se edhe kjo ka linë cikur Cikur uh, Shkak I të parës të primit Pastaj rënë Kur ta të proje njëri ju Dhe pastaj nuk do mu cilëcu se është i të prumë Dhe nuk do mu cilëcu se është I keqë Qka ban rënë Zbukoron rëna për me të regu se nuk është i tiju. Allahu Gjellewala i ka pru, pru këtë të ditsilësi në fillim të librës tina dhe se ka përmen qeshtën e akidës. Pse, Muhammed Kudbi thot për me të regu e se njeri ju po i pat të të ditsilësi rrenën dhe te primin s'ka mundë si me pranu hakin. S'ka mundë si me pranu e hakin. Andaj, duhet me parafitiru mirë se që ka doshtë Allahu Gjellewala me thjallën La Ilaha Illallah Muhammedun Rasulullah dhe mos më endo atë çka është e paldoshme prej fjalës la ilaha illallah. Nuk ka dyshim se fjala la ilaha illallah hin shumë fusha të jetës. Hin në në iman, hin në adhurim, hin në ligje, hin në sistem, hin në kodifikim, hin në çka, hin në çdo pore të jetës hinë fjalla la ilahe illallah në mërdhonje mes njerëzve hinë në familje fjalla la ilahe illallah Muhammedur Rasullullah hinë në gjdo sen qka njeri ju bën lëvizje la ilahe illallah nuk ka mundësi më shkëputë prej atina aji cili e shkëputë Allahu Gjellawala e ka cërthue e ledhine gjaalu Kur'an e iddin atë të, të të kanë bërë Kur'anin dë pjes dë pjes, pëse dë pjes qka ju, ju do këtë e përputhur me epshet e tyre, kjo e mirë. Çka është jo e përputhur me epshet e tyre, thonë kjo pritpak. Kjo pritpak nuk ka te Allahu xhallahu ala pritpak. Prandaj duhet me çein para fitirim i on dhe perceptimi jonë i edukatës ashtu siç ka dashur pejgamberi sallallahu alajselam me na mësuan. Argumenti më ma i madh dhe më me të këtë hadith, nëse hadithin e dini gjith, po ndoshta ju ka shku mendja se kë hadith Për nga meri sallallahu aleyhi sallam I ka përmen akidën dhe edukatën gjitë Më një jonë gjitë E ka po edukatën të pjesë të akidës Më brenda, të thelbi akidës Hadithën e kanë djerë Bukhari ju dhe muslimi Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Erba unë Men kune fihi Kene munafikan khalisan Katër cilsi Kush i ka Ksh i ka është munafik kristal. Mo në men. K 4 cilësi, kush i ka? është munafik kristal. Dhe më dhënë, s'ka dëvojim e imoninaj. Shka është kaptina e një fokit? Kaptina e një fokit është kaptina akitis. Gjase njërzit janë ndomë tri kategori. Musliman, mbërënda dhe jashtë. Kjafira, mbërënda dhe jashtë. Munafika, musliman për jashtë. Kjafira, mbërënda. S'ka 4 ta. Sot, Filozofat e kanë cituar në një grup të katërt, mirpo në Kur'an kjo nuk ekziston, cila është ajo? Kafira por jashtë musliman mërena. Kafira për jashtë, musliman mërena. Kjo është prej filozofisë së Aristotelit dhe Platonit. Tre kategori. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, katër cilësi. Nëse xhinden komplet tek një njerëj, është munafik, xalis, kristal, i çiltët, skatej, i mo. Pastaj kur i kanë numëruar cilësit, këty janë cilësitë e edukatës. Këtë janë cilësit edukatës Asë nuk ka thonë Kuj është gjindë taj, mos besimi në laun Se nga kuptojnë në një fokin qëka është Mos besim në laun Mos besim ditë në gjikimit Mos besim Pengamere sallallare sallem Libra të allaut, pengamert Jo, asë njënë që ka përmen Që ka thonë Pastaj në hadith Para se mi përmen cilësit ka thonë Nëse gjindët njëna prej cilësive Ka aqë prej një fakut Sa ka prej cilësive Omen kene fihi khisla tun, kene të fihi, nëse është një khisla, në një celsi, atësa ka për celsive, atës ka prej një fakit. Cile është në para? I dhe haddethe këdherë, kur të fole rejnë, kur të fole rejnë, subhanallah, ku është kjo me kaptinën e imanit? Ku është kjo me kaptinën e akidës? A e gjeni akide, të këndë akidë të kushtët e imanit, se është përmenë rejna? Ja, El imani billah, el imani bir rusul, a, besimin Allahun, pejgamber, libra, dita ne gjikimit, kaderin hayrihi ve sharrihi. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem këto e ka lidh ndifakin me çka? Me rënën. Kur të fola rën. Cilësia e parë. Cilësia e parë kur të fola rën. Pra cilsi vet munafik. Pra cilsi vet munafik. E dita, idha ahada ghadar. Kur të japë besën e, e thën. Subhanallah Ashkjën kaptinat e imonit Së në gjenë kërkun vëllaj Së në gjenë kërkun Mi bëpën nga mellë sallallalles me e salam Këqilës shiko që ka lidhë një fakin Me thimën e besës Thimën e besës I dha ahet Ta jep besës E ka me e bënë këtë vejpër Dhe pas ta jë then Pas ta jë then Dhe kena taku njërës Të cilët e kanë thi besën E kanë dhonë besën E kanë dhonë kan fjallën Dhe kërë e kërëtu e, se kjo është prej vebrave të një fakit, ka thonë, ku ka dëvoj e kjo me akidën? Ku ka dëvoj e kjo me akidën? Ka dëvoj e dhloj dashës e pengamere, sallallallis e lëm, ka thonë, ku shë ka një cilësi, ka një cilësi, për një cilësi, për një fakit. Ku shë i ka katorë është munafik kristat. Munafik kristat. Nga se në nuk jena prej aristotelistave, as prej ibnisinistave, as prej Gazalistave, ne ana çi besojmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe na e kenë simbolin më të madh, semi'na wa ata'na. Ndëgjuam, ajetin e Fadithin dhe, dhe u zbatuam. Ata'na. Ghufranaka Rabbana. Pastaj kërkojm falje o Zot për mos zbatimin e mirë. Kjo është simboli jon më i madh. Prandaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur i ka parmendë këto duheshme besuesë edukata është e lidhur dhe e pandashme me Me akidëm, me akidëm Kjo është të cija 2 E treta I dhe wa ade e khlef Kër të premtoje Zvjen Aja, aja premtimin Thot ka mu ta ku kaq Ta ja premtoj se kina me bakit vejpër I dhe wa ade akhlef. e khlef E than Se zbaton që ta shëta ka dhe në fjallëm Që ka me zbatue Kjo është të cija e trejt e munafikit e qocitet bishkashte për bam për edukatës për edukatës të poshtër dhe të ult kur njeriu nuk e mësu fjalën që ajë me zbatuar fjalën që ajë me zbatuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i u ka thën mushrikëve kur i ka thirr krejtë dhe ka dalë në kodër ka thën o ju fisi i kurajshë o fisi Abdul Shamsit Abdul Manaf krejt i ka thirr fiset dhe i ka thon nëse unë ju tham juve se paksa i kodre Oshtorni ushtrime ju sulmuan, a besoni? Ka than mah jarabna alejk al-kadhb, kurs nak irait. Kurs nak irait. Sekena provu piti renen. Shikoya cilësien e par, sallallahu alaihi wasallam. Kurs kena irait. Mushrik me gojen e mushrikve. Kurs ke irait. Pa kështu unë ju lajmëroj juve për një zjarr të madh nëse nuk më ndajani. Ata than, a për këna kitira dhe ikën. Kjo për cilësies tasë ne kan pas teprimit ata mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka rrit kur nuk ka rrit dhe cilse ja katësh ka punën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët hadith është i dha hasana fajar kur thejm polemika kur thejm diskutime fajar shpërfat bërtat çom kjo është cilsi e munafik munafika dkonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë qju që zonin shumë Pse e kanë që zonin shumë? Se me mrejnë dhe janë konë kufarë dhe kanë ndoshë mi binë sahabët se nëjna si ju, nëjna si ju. Mirë po njeri kur është fajtorë, me ndonë se e ka mizën nërkapuqë dhe friksohet se kur të folët, ndashtë të këtë së mbesojnë. Edhe ka bërtit shumë. Pse së po mbesoni? Pse së... Unë jam kështu si ju, unë jam i drejt, musliman. Në shhedu e në, në kërë rasullullah, ka Kan hyn der ja Rasulullah, dëshmojmë se i dërgoi Allahu, pa i vetë kërkush. Allahu jallahu an ghanu wallahu yashadu annaka rasul. Allahu dëshmon se ti pejgamberi ti. Wallahu yashadu an al-munafiquna an al-munafiquna kazibun. Allahu gjithashtu dëshmon se munafikat janë rreñca. Kjo është cilësia munafika. e munafikave. Kur të hinë polemika, kur të grindet me dikan, kur të bisedoje me dikan dhe domo e pohua tash ka e ko, si besim apo atash ka është sakt fëja. Shpërfat. Shpërthejn shpet Pse, djetar të këtësitësia e funrit Kër e kanë komentu, kanë thonë Sa i qële ka hakin me veti, s'ka nevojt me shpërthi Në shpërthej e a i shka E ka batilin me veti I po ku lindë shpërthimin Shpërthimin lindë kur të asë ti vetë s'ki i bindin Në të shkafot Kur të e ki hakin, e di hadith E dhe e di ajet Dhe i bindur s'ikur shka Shka she dritën e djelit me si Pse me shpërthyje Pse mu përlaj kur ti e dim me bindje se jenë hak andaj kjo është prej cilësive të munafikave për nga meri sërlëllare këtë hadith hadithën e trasmetonë Bukhariu dhe muslimi se këto katër cilësi janë prej një faku nërsa një faku thamë është kaptin e, e akidës nërsa këto cilësi janë gjitha prej kaptinës të edukatës cilës njeriut me, me njerëzit dhe me Vetë vetë. Nëse dëshirojna me kuptu e se qëka është edukata Djetarët janë mundu e me vendosë definicione Definicioni ma për mlevës të cilët janë pajtu e një shumice djetarëve Por këtë definicion, thoinë se Akhlaki, edukata, cilja, morali është Me gjmuatul mebedi u elkawajt Një grumbull i regullave dhe parimeve El organizat për sjelljen njerëzore, të cilat e drejtojnë dhe e sistemojnë rrugtimin dhe lëvizjen e njerëzit, në rregulla, parime e sistemojnë, e fusin sistem lëvizjen dhe udhëzimin e njerëzit, elleti i përcakton vahjuh. Këtu kemi thjesht, të cilën edukat në të cilin sistem e vendos kush e luhy, shpalli Allahu subhanahu wa taala. Qëse Freudi as mundua dhe Marxi dhe Lenini dhe shumë filozofa Aristoteli më vendos rregulla dhe i kanë librat e veta për edukatën e njeriu. Mirpo të gjitha janë ndërtuar mbi çka? Mbi levërdin e shpejt. Çka e levërdia e shpejt? Allahu subhanahu wa taala ka shfitë dunjën, shpastë harëcun dunjën me el-axila. Këlla, belë të hibbu në lë agjile Ju e doni të shpetën Qëka është shpetja? Dunjaja Gjithaf Me të dëdëlljit Posë se Allahu dhe pengamerit sallem, Definicionet i kanë të ndërtuar Ambih qka? Bile vërdinë e shpetë Ajo qka të plëtsën Dëshiren këtë dunja Nërsa Allahu gjellewala nuk i vendohë sistemin e ti Në ketë aspekt Allahu gjellewala do njëriun me sistemizu dhe me kodifiku që me e poshle vërdin dunja dhe po me e larta në khirat sa atje është el khuldu për gjithë mën shmëria ambaj el letiu haddilu hal wahju boni men këta e cakton shpalja edhe edukatën e cakton shpalja litë të ndhimi lë hajat i linsan për me regullu jetën e e njëriu njëriu pa moral është asgjoh njëriu pa moral është asgjoh në qerio nëse s'ka edukat edhe nëse osht për muslimanëve, as muslimanë s'kan mundësi me pas raport me ta. As musliman pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o shpit për ne martesë e kanë vet disa sahabe, njëri pse habi vi ka thonë ja sallallahu filani ma ka liq çikën. Çka më ka thonë? Ka thonë bi sel ashira. Sa një diçka është ai. I vrasht është ai. Si ka thonë më shaje. Po shej ka thonë i vrasht është ai. Kanë thonë djetarë, për nga meri sallallalli sallem, s'ka dashë me folë ma shumë, apo mi thonë mësja si jebë, për i ka thonë i vrashtë është a njeri. A ma i sahabi i ka që? A i sahabi i ka që? A lejotë me thonë njerit i vrashtë? Djetarë kërë e kanë diskutue punën e gibetit, kanë thonë lejotë me folë pas shpine dhe nukëquët gibet kur, kur njeri është bidatëgjit. Dhe se djetarë kanë thonë lejotë edhe kur Pse? ka si e vetultë Mos për akidës, s'ka mund t'i themë me fol për dikam pas shpine. Mi thani vrasth apo diçka. Po është për akidën, sigur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë bisal akhul ashira, sa njëri vrasçi si është. Sa është i mirë për marrëdhënje familjare. A lejohet njeriu të më folmë pas shpine? Po, nëse është bjtje edukata. Ashtu sikur kur është bjtje, akidia dhe pastërtia e akidës. Pastaj kan thon këto të cilat e kanë vendosur definicionin, ju haqqiqul gha'ata min wujudeh fi l'alam. Këto grumbul i edukatës dhe ligjeve të cilat ja rregullojnë jetën e caktuar nga shpallja, i ja avojnë të ditur njeriu çakon e fundit ku do mëmri. Çakon e fundit ku do mëmri, qëllimi final. Ku është qëllimi final busimtari, xhenetin e Allahu xhallahu ala. Xhenetin e Allahut, gjenetin Allahut, gjenetin Allahut E e dhe dhe të بارك وتعالى. Ne të përmend me hadithe të shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa edukata është presendeve të cilat shpëtojnë në xhennet. Dhe edukata është presendeve dhe gjërave më të çmueshme që rëndon në peshorën e Allahut xhallahu ala ditën e gjykimit. Gjithashtu, hadithet yetar i cili është lidh edukatën me akiden Ka përmen për nga meri sallallahu a.s. në një rast kër një sahabi ka thonë Për nga meri sallallahu a.s. ka folë diqka për Kibrin dhe me njëmasie Një onë i prej sahabive është gushtu Dhe ka thonë një arasur Allah Elmer u ju hibbu njeri ju dëshiran me pos petkat mira Robat mira dhe këpucë mira Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që sahabiu që e ka keq kuptuar me ndjehmësi. Se mendoi ai se nëse dëshiron muevesh mirë, kjo është për ndjehmësisë. Dhe nëse pusë të mira, ka merak mi poshtë pusë mira, kaku tu sabia se është prej ndjehmësisë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dha një definicion që i thon se kjo nuk është për ndjehmësisë dhe kjo është për asaj çka është dallalloh. Pastaj tha inallahu jamilun. Allahu është i bukur ju hibbul gjemale e dëshiron të bukron mirë është nëse e donë petkun e mirë mu duk mirë dhe donë me pas këpust e mira kësë kësë këtë bojë me mendjemasien kësë kësë këtë bojë me krelartësien andaj që të sojë se kënë në kësh prej mendjemasies mirë po pastaj e definoj mendjemasien mirë po subhanallah mendjemasien e definoj me dy cilëci njëna cilëci këtë bojë me akiden tjetra me edukatë njëna cilë qëtëra me edukatët. Qëka tha, el-Kibru, monë me në qëkët adith, monë me në qëkët adith, dhe shikone se qëka ndopë nga mellë sallallahu a.s. akide dhe edukatë, me një hadith. Dhe e ka bo këta, se është e përqshime në qëka, në mendje masi, el-Kibru, bataru l-Hakki. Kibur, në mendje masi është refuzimit vërtetës. Qëka është refuzimit vërtetës? Refuzimi e akidës. Refuzimi besimin Mas me besu Allahun gjellewale Mas me besu pengamiri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Mas me adhuru Allahun gjellewale Mas me akushu adhurimin Kristall veshallahu gjellewale Iblis i pse është qyt me ndjema Ebe Refuzoi Refuzoi Was takbara Dhe ubon me ndjema Dhe ubon prej kujna Prej kafirave Shikon e me ndjema sija ku qan Mu kon prej kujna tre kafirave el kibru baturul haqi me refuzut vërtetën është mendjemallsi kjo është ai është mendjemall shka e sheft mortëtan çar dhe thot jep turu e djun skam nevoj e e lufton kjo është pjesa e parë e mendjemasis pjesa e dytë a kod bëme me akiden jo jo prej parjasht ndërsa në thël është brenda saj tha wa hamtu nasi vënë çmimi i njerëzve Në nëshmimi njërzve Në bërën kibri ko ka me refuzue hakim dhe me nëshmue njërzit Nërsa në nëshmimi njërzve qka është Në cilëm ka pëtin mësot, mësmi nëshmu njërzit Mësot ka pëtinën e edukatës Në ka pëtinën e moralit njërzve Mësmi nëshmu njërzit dhe me logarit të i vedvetën se i e i vequnë për e atyre Po sa aty ti ku të ka dhanë Allah u gjellë u ala leje Edhe ato jo si njeri, po përshka këcilsive Kufrit Apo të bidatit të cilat janë Të gaj njeri lejoti me urejt Andaj për nga mellis E dhe në luft Ju tha sahabe dhe I gjtëni bulveghe Ik ju një ftyrës Ik ju një ftyrës Musim shonin ftyrë qafirave Se Se Allahu Gjellëve Ala E ka ndëru ftyrën në njeriut E ka ndëru ftyrën në njeriut edhe thing, amelis, sallam, E dhe në luft Për nga mellis E ka rujt ftyrën e njeriut Ftyrë kafirë Kishku me luftuë, mir po gëmtu nass, mos miron çmua njerzit. Allaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu i edukua sahabët e tina. Nuk i ka ndar mesela të akidës, drej meselave të edukatës. Mesela edukatës dhe moralit lart dhe sjellja e mirë është tolc e asaj që ka zbritur prej Allahut xhallahu ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është cilçu prej Allahut xhallahu ala me çfarë zilsie? inë në kele ala khullukin adhim ti ojë dërguar jene në vërtit shumë të lartë vërtit shumë të lartë inë në shëa një ke huëll eptar ajë qëka të rejnë tije është i qëka të ruar pse qëka me o rejtë të ti si edhe me e lartë udzimi me e lartë sistemin më të mire kipru akiden më të mire kije gjithë njerëzit i mëshirën rahmeten nil alemin mëshirë për njerëzit Kur si ka në nëqmuhë e njerëzit sëllë Allah a.s. Kur? Dhe pëngë Allahu Gjellewale i ka thonë me pasë qenë ti i vrashtë, kishin një një njësë prej tije. Andaj, këto aditë e vërtetojnë se edukata nuk ndohet prej akides. Pëngë a mellë sëllë Allah a.s. transmiton e buhurera se është bitë Ja, Rasullallah, qka i fut njerëzit mësë shumë të njënët? Qka i fut njerëzit mas shumëti në gjennet qëka tha taku allahi dhe vëtë shmërija ndaj allahut gjellë vë ala dhe tjetër khustul kuluki edukata emir dhe tjilë sitë të cilat futin gjennet mas shumëti dhe vëtë shmërija ndaj allahut gjellë vë ala dhe edukata emir djetër hadith nga mejlë sallallahu a.sallam hadith dhe së në kanë gjerë bukhariju dhe muslimi tha el imanu bidahu e situne shu'beten imani është 60 e diçka piesë, 60 e diçka në njëri vajet jetër, 70 e diçka piesë, bëba njën arabe kuptohet prej në 3 deri në 9, sa përsharim bëba Allahu Gjellewala për Jusufina vejselam ka thonë, walebi thefi signi bëba asini, dhe ka qëndruar në burg, bëba asini, dhe mëron djetarë kanë polimizu prej në 3 deri 9 vite Sa ka qëndru Jusufi Ka thonë sallallahu ari sallam Bida u e si tu në shohbe Gjash dhejt Apo shtadhe ndërë vajetin tjetër E ditë shka Pjes Fë efdaluha La ilaha illallah Ma e larta Ma e mira tëla është La ilaha illallah Tëlsia ma e mirë Pjesëa ma e mirë A i ka e Imanit tëla është La ilaha illallah Vë edna ha Dhe ma e ulta Mirë po është pjese imanit, imatatul edhe anit tarik, me largue një pënges nga rruga. Me largue një pënges nga rruga. Hadith tjetër, Allahu Gjellewale ka fut një njëri në gjenet, vetëm pëse qka i ka largue pëngesat prej rrugës mëslimande. Thajera, qka gjdo dhe sen, qka i pengon rrugë, njerëzit i ka largue. Mi ko shiko këtu në hadith, imatatul edhe. Majlarta, laj, laj, laj, laj, s'ka dishim të uhidi është majlarti Edhe kjo s'diskutohet, kjo është që është e prer Mirë po e ka putë këdhe edukatë I matatul edhe a një tarik Edukata e mirë Kjo qka është i njerën me largue një penges nga rruga Se është i cilcu me edukatë largë Pas taj thapë nga meri sallallahu alai sallam Wel haja u shuë betum miner i iman Dhe turpi, marja është piesë e imanit Morja çka është për edukatës, njeriu me pasmare, me pas turp, muskuç, me pas ndërgjëje. Andaj hasën e basriju kur e ka definuar edukatën, ka thon radhiyallahu anhu, ka thon huslul khuluqi. Ka thon edukata e mirë është tri cilsi. Keful adha, mos më bën dam kur kujna. Mos më bën dam kur kujna, u badhul ma'rufi, dhe më dha më të mirë dhe me donë matë mirën u e bastu lëgji dhe me qeni busqeshur tri cilësi janë prej cilësive të besimtarit të cilat nuk janë ndajsh, të ndara asë njëherë thapin nga Meri sallallahu a.s. në një hadith tjetër el muslimu men selim el muslimu në min jedi hi o lisani apo min lisani hi o jedi hi tha muslimani vërtejt është a i cili muslimani janë të të lirë nga gjuha edhe ti dhe nga dora e ti A e paska shtijet dukatën në iman, në islam? Me qenë musliman që nuk të të mpiti se mos kimi sha, apo kimi ofendu, apo frikzoen për i dorës tane, se e kitë pandavë, nuk di me frenu vetën tane, nuk di me frenu gjuhën tane, nuk di me frenuet gjithë që i banë dam muslimanve, tha muslimani vërtet është me nselim e lë muslimunë e min lisani. Valla i ka musliman që frikzoen për i gjuhës muslimanve. Friksor, që ka me thonë filani, që ka me thonë, se e ka gjuhën çka, fahish, e ba thonë, për nga meri sallallajës në hadith tjetër, ka thonë, njeri me dënim tashë për në ditën e gjikimit, është a i cili, njerëzit, kur t'janë para atina, marohën, apo shtiren, servilohës e shka i quat, pse, i shtirët, Kishë është të, të përpudhë më ata në mëndim edhe pse? Nuk përpudhë të të mëndim. Pse? Se e ka gjuhën e ashpur. Erdi munafik të pengameri sallallahu aleyhi sallam, dhe pengameri sallam pasë me i ndirë foli i keqë për ta. Dhe aisha e niti, radhiallahu anha, e niti të foli keqë. Kur hini mrejna, pensëm bu, i busseshke dhe folke mirë me ta. Kur dhul jashtë, i tha aisha, ja Rasulallah, aska që ki njështë, i njëti person shka folë që keqë për para se me hindirë, tha poja ajshe, që ki ke ajshe ka folë, a ja keqë për ta. Tha pse janë rësullat dhe kur hinë e mrejna folë e mirë dhe ushtë i busqeshë që atina, tha o ajshe, janë disa njërës dushmurujt për gjuhës atina, po nësisilë është mirë, a e shlonë gjuhë, e shlonë gjuhën, pse i të tëka e fëhshëhi, tha i friksona gjuhës të keqët atina, përse ta i busqeshëa. Andaj el muslimu me nselime, el muslimu me në lisanihi, musliman është taj cili. Një një musliman nuk kanë pengiz nga gjua e ti, nuk frikson, se e din që i ka në dërgjegje. E din që i ka edukat të lartaj, nuk e shlën gjuën, pa hak, ashtu nuk i në nëshmon njerëzit. Hadith tjetër, thapë nga meri sallallahu aleyhi wasallem, dhe kjo hadith është shumë për atat e cilët janë të ndikum nga sufizmi i mashtruar. Sufizmi i mashtruar. Inë në lëmuëmine Vërtet besimtari Leju driku Shikoni, besimtari tha E arrim, shpërblimin E ati cili falët gjithë natën Dhe agjeron gjithë ditën Bi husni khullu kiji Me edukatën e mirë të tila Dikush e ka edukatën e mirë Dikush falët gjithë natën Dhe agjeron gjithë ditën Ki me edukatën e mirë e arrinat Edukatën e mirë e arrinat Edukatën e mirë e arrinat Dhe kjo është një kat shkuptim i madh i disa vllazënave edhe i disa ve tash të cilat janë të ndikuar nga sufizmi, nga ses, nga sufizmi diku edhe musliman të cilat nuk kanë detyri xheriatit. Si mendon se nëse alxhiron gjatë ditës i arsye ton edukatën e keqe. Mendon se nëse falet gjatë natës i arsye ton edukatën e keqe. Jo vallahi arsye ton. Nuk arsye ton. Nuk arsye ton pejgamberin Allahu xhalla wala supozimisht Ka thon sigurt që kishë qenë çashtu, nuk do kishin nuk do kishme arsye atua. E kush jetë me arsye atua, kta hadithi tregoj se edukata është palca e akides. Hadith ja të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon, "Ekmalul mu'minina imanan besimtar me iman më të madh, kush janë ahsanuhum khuluqan." Atë zotë dekan edukatën më të mirë, edukatën më të mirë. Hadithin e nxjer Hakimi dhe Imam Ahmed ibn Musnad hadith-et-ta'dil-e-Nader Muslimi ka thon el birru husnul khuluqi mirsiya es edukata e lart desnat shiket thalen birr bir monaman Allahu jalla wala ko'rani permen perimonis leys el birru an tawallu wujuhakum qibla el mashriqi wal maghrib ka thon birri mirsiya nukosh ju mo meksir mesku ka lindja da ka perendimi mushti Po çka është mirësia? Wala kin al-birr man amana billah. Mir po birr, mirësia është kush ka besojallahu. Kjo fjala birr është përdorur për imam, përsa pengesa më ka përdorur birr për edukat. Kjo është e pa ndar. Dhe kush tenton të ndarjen mes edukatës dhe akidës, s'ka mundësi të argumentuohet. S'ka mundësi me argumentu. Hadith tjetër, ka thën Sallallahu alejhi wasallam: Ma min shay'in athqalu fil mizani s'ka di shka, ma shumë shka rëndon në peshore ditën e gjikimit, min husnil khulluk se sa edukata e lartë. Edukata e lartë, ditën e gjikimit, kam i arëndu peshoren besimtarit. Dërsa ku trenohet peshoreja shka vatë, fiton gjenetin Allahot gjëlle wale. Dhe një aditë të cënë e kam s'jelë djetartë, e kam s'jelë dhe Bukhariju, kjo ka të boje me edukatën e besimtarit me familjarët e ti. Ka thonë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shpirt Ajsha, mës djekës pejgamberes sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë pejgamberi alaihi salam, çka bon shpë me juve? E kanë pyet Ajshan si bashkortë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salam, çka baj kë me juve në shpë? Tha Ajsha radiyallahu anhu, kan yakunu fi mihnati ehlih. Fa pejgamberi juaj ka qenë i angazhuar me shërbimin e familjarëve të tina, bashkortëve. Mihna Mehinë është, një me shërbi, edhe në kushinë me mehinë, edhe me pëshie, me pastruë e shpijënë. Tha, i dha, hudiratis salatu, kharajajilat salatu. Tha dhe kur firke e zani, për namaz, dilke në namaz. Djetarë këtë aditë këtë e kam prua, të sëla kaptim, të edukata e lartë. Pe nga meri Allahut i ka shërbi grave, dhe veta, sallallahu aleyhi ve sellem, edhe kjo nuk është në në qëmimë, pse? Djetarë kanë thonë se kjo ka qenë pjesë e imanit Se kanë ndoë për nga meri sallallari Edukatën e lartë Sjëllën e lartë Edhe me ju shërbije Grave dhe eta Pse se ka qenë pjesë e imanit Edhe se kanë ndoë nga imani Andaj ka thonë ibn Mubareki Abdullah ibn Mubarek Keder e debu Për pak Keder në gjurë në rabë është gati Keder e debu E njeku në thulutheji E dinë Gati edukata Ka mëri më konë 2 e 3 e fejes A gjithë njësa është 2 e 3 Nëse e ndonë fejen 3 pjes 2 tretat është edukat Edhe një pjesë tjetër Kjera sende A e shikoni sa është konë e lartë Edhe kuptimi i selefit të edukatës I bënkajimi Kure ka komentu fja me më barekit Ka thonë ja Beli dinu edhkullu kukullu Ka thonë ja nukajtë 2 e 3 Qka është? Kjetë kjet feja edukatë Kitë feja është edukatë Në mederiju e salikin Shikoni si kanë kuptua ta thejen Pasaj ka thoni bun kaimi Edepul mër'i Unuanu se adetihi Edukata e njeriut është Shenë se është i lundur Shenë se është i lundur Vësu ul edepi Dhe edukata e keqë është Unuanu shakawetihi është argument se është i shkatruar është i shkatruar Se edepi Tayyibun Qayyim, sipas e Tayyibun Qayyim etas, mëshirë prej Allahut. Mëshirë prej Allahut xhallal uala, andaj Fadhibun Qayyimi nuk është arrit mirësia e tunjës dhe mirësia e ahiretit sikur që është arrit më e dep, më e dukop qartë. Andaj ta përmendj edhe një një ngjarje e cila ka ndodhur me Ebubeyda ibnul Jarrah, një one prej sahabëve të mëdhtë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe më kta e thepfundoi na kur e kanë shliruar shohmin. Kulli kanë qërihu shomin, komandant ka qenë Ebu Ubejde, El Gjerrah, ki një sahabi prejtë mdojve, që të cilën e ka cilësua për nga meri sallallahu a.s. Eminul umme, besniku i këti umetit, dhe ka qenë vërtet besnik, dhe thojnë sahabët, s'kena pa sahabi ma me edukatë lartë, sësa Ebu Ubejde. Në kulminacion të edukatës ka qenë, nuk ka folë vetë të mse, kur ka qenë eduhur me folë, ka qenë i heçtur, ka qenë fëtyr buzë sheshur, ka qenë i dashur për njerëzit, dhe Allah u gjëlleu ale e ka bo qliru së të vendeve të cilatësot janë vendet muslimanve. Kure ka qliru shomin, kristërt janë konë në di grupe, katolik dhe ortodoks. Njona për i grupeve të katolikve i kanë persekutu një grup tjetër të kristërve, njona paria dhe tjetra klasa shërptore, kër e kanë shvirue këtë grupë krishtërt ju kanë thonë eva ubejtës se të ka shenë komandant kanë thonë qka kërkon ju prej neve kanë thonë prejuve kërkojna që me donë gjithësi me donë i tatim, i caktuar dhe ju prej neve e kini sigurimin absolut qka ko muslimoni të këne kini edhe ju dhe e pranu dhe ishën të knasht me këta kur murvesh hirakli se në shamqai e Abu Ubeida dhe janë kënaq disa prej krishterëve dhe kjo xhelozoi si çish ka mundsi njerëz të njerëz të vet, njerëz të fesë vet mund të kënaqsh me musliman. Çka ju ka mboktinë? Edhe përgatitën i ushtri mi luftuar. Kur e morvash lajmin e Abu Ubeide i thirr krishter. Tënat i bësh injezh. Ta asni këtu. Tha dëshiroj me e plish marrveshje. Tha pse me e plish marrveshje, në të kënaqsh që na në marrveshje. Nëna në të kënaqsh nën në sundimin e Juve. Ini, njësë matë mirë shka i nësiltë me neve nuk dojna me prish marveshën tha du me prish marveshën e bëhu bejnë për edukatës lartë, se me prish marveshën tha Hirakli ashtë të pregadit u shtrijin për me në luftu neve tha mirë shako të baje kjo me, me prish marveshën me neve tha unë ja u kumëdo një uve besën se qka e mbroj për jasaj vetë vetën qka e mbroj vetë vetën për jasaj dhe muslimantë kam ju mbrojt edhe juve. Tha unë nuk ju garantoj se mua më mbrojt për Heraklit, sesa se dia më më në më e fituar. Fakë është çështë e Allah. A dhe ata u bën musliman. Inna fe inallahu jallahu ala. Shikoni aba Ubeider, pse e ka prish marrëveshën? Tha Heraklit do me luftu. Unë nuk e dia kam mëjtë më mbrojt juve. Unë nuk e dia kam mëjtë më mbrojt. A unë në marrëveshja ku më shënuse do t'ju mbroj prej gjithçkajit? Tha unë nuk më u siguru kta. Thënë ti atë qatë shumë i tutë është kësaj marveqja, qatë shumë me respektona, atë qatë shumë ti dënë me respektu e në mënirë përpikshme këtë marveqja, thë pohëne, katë shumë du me respektu që ja ku më dhëmë besën Allah t'juve. Ata e pranur në islami. Met vetë të më një pakic që ka nuk e pranur islami. Dhe shikoni edukata e lartë e be ubejdes, që i ka po njërzit me e pranur islami. Nuk ka q po si slomi dhe nuk e kanë bo edukatën e keqet të tëre, shkak që njërzit mësmejim fejnë Allahu Gjellohale. Dhe kjo kaptin, valo shum e kap shumë e gjonë. Kjo kaptin, është shumë e gjonë. është kryu i tashë një encyklopedi, në bi 20 vëllime, në bi 20 vëllime. 20 vëshë nëmër, 20 është i malë, ato janë vëllime. Në kaptinën e edukatës. Në kaptinën e edukatës dhe si si djetarë kanë folë në këtë Kaptin, lusim Allahum të baraka wa ta'ala, që mësë në provojë nga edukata e lartë, mësë në provojë nga kuptini i fejës që kanë kuptu e Muhammedi sallallahu alaihi sallam, dhe që kanë kuptu sahabët e pinga meri sallallahu alaihi sallam, që kanë kuptu e djetart e ehli sunnetit, lusim Allahum të baraka wa ta'ala, që të në iranoje pëshorat ditën e gjekimit me edukat lartë, wa salli Allahum ala nëbiyinë Muhammedin, wa ala alihi wa sahabetihi e gjemain.